У середині коробки лежали до болю знайомі мені фото. Хлопчик-невидимка, летюча дівчинка, підіймач кам'яних брил та чоловік з лицем намальованим на потилиці. Фотографії були крихті й потріскані, та якісь, наче менші за ті, що збереглися в моїй пам'яті. Тепер, коли я дивлюся на них очима майже дорослого чоловіка, мене вразило, як кричуще грубо вони підроблені. Варто було трошки підсмалити край фото на вогні, і голова хлопчика-невидимки щезла. А оту величезну брилу, що тримав над головою підозріло-худорлявий хлопець, можна виготовити з гіпсу чи пензи. Але це навряд чи завважив би шестирічний хлопчик, який до того ж дуже хотів вірити у правдивість цих фото. А під ними лежали ще п'ять, які Дюдо Портман ніколи мені не показував. Спочатку я здивувався, чому? Але коли придивився уважніше, то все зрозумів. Троє з цих фото були підроблені з такою ж очевидністю, що це б могла б помітити навіть дитина. Одна з фотографій зображувала до сміху примітивну подвійну експозицію дівчинки, начебто заточеної у пляшку. На другій було зображене летюче дитинча, підтримуване чимось схованим у темному одвірку позаду нього. На третій був собака, з грубо прилипленою до нього хлопчачою головою. Іначе цього було недостатньо, останні дві фотографії немов матеріалізувалися з кошмарів Девіда Лінча. На одній утілена нещасна маленька акробатка, що виконувала моторошний і небезпечний задній міст. А на другій – парочка дивакуватих двійнят, вдягнених у костюмчики настільки химерні, що нічого схожого я раніше не бачив. Навіть мій дідо, який забивав мені голову історіями про потвор і з чорними мацаками-язиками, розумів, що такі знімки не додадуть здорового і спокійного сну жодній дитині. Тримаючи у ті фото в руці, я став навколішки на запилену підлогу дідової спальні і пригадав, яким обманутим почувався того дня, коли виявилося, що всі ці історії – суцільна вигадка. Але тепер переді мною відкрилася вся правда. Останні слова діда були не чим іншим, як черговим фокусом. Його останнім вибриком, призначеним для того, щоби заразити мене кошмарами та параноїчними фантазіями, для викорінення яких потрібні роки психотерапії та вживання ліків, що порушують обмін речовин і шкодять здоров'ю. Я зачинив коробку і відніс його до великої кімнати, де татко з тіткою Сюзі випорожнювали в десятигалонний сміттєвий мішок Цілу шухляду талонів. Вирізаних, але так і невикористаних. Я подав їм коробку. Вони навіть не спитали, що в ній. «Он воно як», – мовив лікар Голан. «Гадаєш, його смерть була безглуздою?» Я лежав на кушиці, споглядаючи в кутку акваріум, єдиний в'язень якого – золота рибка, ліниво плавав колами туди-сюди. «Гадаю, що так». Якщо ви, звісно, не маєте якогось кращого пояснення, – відповів я. Наприклад, якоїсь грандіозної теорії про сенс усього того, про що ви мені ще не сказали. Інакше? Що інакше? Інакше все це – марна трата часу. Психіатр зітхнув і потер перенісся, наче хотів позбутися головного болю. Не мені робити висновки про те, що означали останні слова твого діда, – сказав він що ти сам про це думаєш. Ось що важливо. Я думаю, що це психіатричне базікання і психіатрична бздура, випалив я. Важливо не те, що я думаю, а те, що є правдою. Але, гадаю, ми про це ніколи не дізнаємось. Тож, яка різниця? Нумо, випишіть мені чергову порцію наркоти і заберіть чек. Я хотів вивести його з рівноваги, розлютити, щоб він сперечався зі мною. Наполягав, що я помиляюсь, а натомість Психіатр сидів з незворушним виразом обличчя, постукуючи ручкою по свого крісла. «Схоже, ти втратив бажання боротися», – мовив лікар Голан після нетривалої мовчанки. «Я розчарований. Ти зовсім не схожий на людину, що одужує». «Тоді ви просто погано мене знаєте», – відказав я. Я не мав настрою для святкування, про те, що мене очікує гулянка, я здогадався тоді, коли мої предки закинули товсті натяки. Мовляв, наступний тиждень неминуче буде нудним та нецікавим. Хоча всі ми добре знали, що наступного тижня мені виповниться 16. Я благав їх не відзначати мій день народження цього року, бо серед інших причин я не міг уявити собі жодного, кого б мені хотілося б запросити на святкування. Але батьки непокоїлися, що я надто багато часу проводжу на самоті. І вперто чіплялися за ту думку, що спілкування неодмінно матиме лікувальний ефект. «Ага, електрошок також має лікувальні властивості», – нагадав я їм. Та моя мати вкрай неохоче пропускала навіть найменший привід для гулянки. Якось вона запросила гостей на вечірку з приводу дня народження нашого папуги. Частково заради того, щоб повихвалятись нашим будинком. Із фужером вина у руці – вона водила натовп гостей від однієї кімнати, надміру напханої меблями, до другої, так само щедро умебльованої, вихваляючи геній архітектора, який спроєктував будинок, і розповідаючи страшилки про те, як тяжко їй далося спорудження будинку. «Ми кілька місяців чекали, поки доставлять оті канделябри з Італії». Ми приїхали з катастрофічно безглуздого сеансу з лікарем Голаном, і я йшов слідком за батьком до нашої... Підозріло темної вітальні, коли той бурмотів щось типу, яка ганьба, що ми цього року нічого не влаштували на твій день народження, і та то нічого наступного року неодмінно надолужимо. Як раптом увінкнулися лампи і залили світлом вітальні плакати, повітряні кульки та пістряву кампанію, що складалася з моїх тіток, дядьків та решти родичів, з якими я рідко бачився, а говорив іще рідше. Там були всі, кого моїй матері вдалося вмовити прийти. Навіть Рікі. Трохи комічний і недоречний у своїй розсіцькованій шкірянці. Він примостився біля великої чаші з пуншом. Коли всі скінчили поздоровляти мене, а я скінчив удавати, що страшенно здивований, мати обняла мене за талію і пошепки спитала. «Ну як, нормально?» Я був засмучений, стомлений і, якщо чесно, Волів би краще пограти в комп'ютерну гру, а потім заснути під телевізор. Але що ж тоді робити з гостями? Прогнати їх усіх додому? Тому я сказав, що все класно, а мати всміхнулася і подякувала мені. «Хто хоче оглянути нашу нову прибудову?» – спитала вона співучим голосом і, наливши собі трохи шардоне, повела групу родичів на оглядини. Ми з ріки перезирнулися через кімнату і кивнули в мовчизні згоді потерпіти хвилину-дві присутність один одного. Ми не розмовляли з ним з того дня, коли він мало не зіштовхнув мене з даху, але добре розуміли важливість підтримання ілюзії нашої дружби. Я вже хотів був підійти до нього і поговорити, коли дядько Бобі вхопив мене за лікоть і заштовхав у куток. Дядько Бобі – величезний чолов'яга з широкими, мов діжка, грудьми, їздив на величезному авто, Жив у величезному будинку, є на сам кінець йому судилося померти від величезного серцевого нападу, бо він полюбляв паштет із гусячої печінки та гамбургери страхітливих розмірів, якими він роками натоптував свій шлунок. Усі дядькові статки успадкували мої недоумкуваті наркомани-кузени та його крихітна мовчазна дружина. Дядько Бобі з дядьком Лесом були співвласниками мережі «Кмітливий помічник» і мали спільну звичку заштовхувати людей у кутки для конфіденційних розмов. немов для обговорення якихось мафіозних планів, замість того, щоб вихваляти господиню за прекрасний соус гуакамоле. Твоя мати каже, що в тебе стріха поїхала, і ти захворів, на. Ну, захворів через у ті дідові вигадки, які вже стали моїми. Можна подумати, ніхто не знає, як це зветься. Це зветься гостра стресова реакція, пояснив я. «Як?» «Назва того, чим я захворів. Тобто, хворію. Втім, яка різниця?» «Зрозуміло. Дуже приємно чути». І Дядько Бобі махнув рукою, наче відмахнувшись від прикрої дрібниці, про яку не варто їй говорити. «Ми тут із твоєю мамою подумали. Як ти дивишся на те, щоб приїхати цього літа до Тампи і подивитися, як працює родинний бізнес?» «Трохи попрацювати головою разом зі мною в нашій штаб-квартирі. Чи тобі більше подобається розставляти товари на полицях?» І дядько Бобі розреготався так гучно, що я, мимоволі, аж позадкував. «Можеш навіть залишитися у нас на вихідні, порибалити зі мною та кузенами. Потім він хвилин п'ять описував мені свою нову яхту, вдаючись до найдрібніших, майже інтимних деталей. Наче вже цього буде достатньо, щоби змусити мене погодитися. Коли дядько скінчив, він привітно вишкрівся і простягнув мені руку, щоб я її потиснув на знак згоди. «Ну, що скажеш, друзяко Джейкоб?» Гадаю, що то була пропозиція, від якої неможливо відмовитися. Але я вважав, за краще провести літо в концентраційному таборі в Сибіру, аніж жити в одному будинку з дядьком та його зіпсованими нащадками. Стосовно ж роботи в штаб-квартирі кмітливого помічника – я розумів, що це, ймовірно, є невідворотною частиною мого майбуття, але я розраховував іще принаймні на кілька літніх сезонів вільного життя та на чотири роки в інституті, перш ніж дозволю замкнути себе в корпоративній клітці. Я завагався, роздумуючи про те, як гідно вийти з цієї непростої ситуації, але натомість бовкнув. Е, не думаю, що ця ідея сподобається моєму психіатру, Дядько сунув свої кущасті брови. Непевно кивнувши, він сказав. Так, звісно, а як же? Що ж, друзяка, ну тоді діятимемо залежно від обставин. Як ти на це дивишся? І він відійшов від мене, не чекаючи на відповідь, удаючи, що побачив по той бік кімнати ще когось, кого можна ось так схопити за лікоть і заштовхати в куток. Нарешті моя мати оголосила, що настав час показувати подарунки. Вона завжди наполягала, щоб ця процедура виконувалася у всіх на очах, що створювало для мене чималу проблему, бо, як я вже казав, брехун із мене ніякий. А це означає, що мені погано вдається зображувати на обличчі вдячність за переподаровані CD-диски із записами різдвяної музики в стилі Кандрі, або ж за передплату на журнал Полювання та риболовля. Роками мій дядько Лес перебував у полоні ілюзії, що я бач такий собі любитель природи. Задля пристойності мені довелося вичавити з себе посмішку, підіймаючи до гри і показуючи всім кожен розгорнутий подарунок, щоби всі до стопбіса позахоплювалися ним, допоки купа подарунків на кавовому столику не всохла до трьох предметів. Я пристягнув руку до найменшого з них. Усередині виявився ключ до чотирирічного седана представницького класу, на якому роз'їжджали мої батьки. Мама пояснила, що вони з татом саме збираються придбати новий, тому цей дістався мені у спадщину. Моє перше авто. Усі відразу ж заохали і заахали, а я відчув, що враз почервонів. Для мене то було занадто, чванькувато вихваляти такий коштовний подарунок у присутності ріки. Чия тачка коштувала приблизно стільки, скільки мені видавали на кишенькові витрати у 12 років. Схоже, мої батьки намагалися привчити мене любити гроші, хоча насправді мені було до них байдуже. Втім, легко розводитися про байдужість до грошей, коли маєш їх цілу купу. Наступним подарунком була цифрова камера, яку я виклянчував у батьків ціле літо. «Ой!» Захоплено вигукнув я, пробуючи камеру рукою на вагу. «Класна річ!» «Я невдовзі розпочну нову книгу про птахів», – сказав батько. «Тому й подумав, може ти захочеш пофотографувати?» «Нова книга!» – вигукнула моя манця. «Феноменальна ідея, Френко! До речі, а що трапилося з тою книгою, над якою ти останнім часом працював?» Певно, вона вже хильнула кілька фужерів вина. Мені залишилося дещо в ній виправити. Ледь чутно відказав батько. А, зрозуміло. Я почув, як дядько Бобі стиха пирснув. Ну ось, мовив я, простягаючи руку за останнім подарунком. А оцей від тітоньки С'юзі. Загалі-то, сказала тітка, коли я розривав пакувальний папір, це подарунок від твого діда. Я закляк, як вкопаний. У кімнаті запала мертва тиша. І всі витріщилися на тітоньку С'юзі так, наче вона щойно викликала якусь злу примару. Батько міцно стули в губи, а мати залпом допила вино. «А ти просто розгорни і подивися», – запропонувала тітонька С'юзі. Зірвавши рештки пакувального паперу, я побачив стару книгу у твердій палітурці, обтріпану, без суперобкладинки. То були вибрані твори Ральфа, Уолто, Емерсона. Я витріщився на неї так, наче хотів прочитати крізь обкладинку, не в змозі збагнути, як вона опинилася у моїх руках, що враз затремтіли. Ніхто, окрім лікаря Голана, не знав про останні слова мого діда, і він пообіцяв декілька разів, що доти, поки я не погрожуватиму вчинити самогубство, нажершись отруйних пігулок або не стрибну ластівкою з мосту Саншайн Скайвей, все про що ми говорили в його кабінеті, залишиться таємницю. Я витрішився на свою тітку, і на моєму обличчі застигло запитання, яке я достеменно не знав, як поставити. Вона вичавила з себе слабку усмішку і сказала, «Я знайшла цю книгу в дідовому письмовому столі, коли прибирала в будинку. На титульній сторінці він написав твоє ім'я. Тож, мені й подумалося, що він хотів подарувати її тобі. Господи, благослови тітункусь Юллі, бо вона таки має серце. Ти де ви? А я й не знала, що твій дід був любителем книжки почитати, мовила моя мати, намагаючись розрядити напружену атмосферу. Глибока, думний подарунок, нічого не скажеш. Так, дійсно, сказав батько крізь стиснуті зуби. Дякую тобі, Сузанна. Я розгорнув книгу. Зрозуміла річ, на титульній сторінці був напис, зроблений тримтячим почерком мого діда, якобу Магелану Портману, та тим світам, які йому належать відкрити. Я встав, щоб піти, боячись розплакатися на очах у всіх присутніх, та з-поміж сторінок книги щось вислизнуло і впало на підлогу. Я нахилився і підняв упалий предмет. То був лист. Емерсон. Лист. Я відчув, як кров відхлинула від мого обличчя. Мати прихилилася до мене і напруженим шепотом спитала, чи не потрібна мені склянка води, що на її мові означало «тримайся, бо люди дивляться». І в ту мить я, вхопившись однією рукою за живіт, прожогом вискочив з кімнати.